Pasaldein bada ere, bada oraindik ere, zer esana aurtengo hondarri alardearen inguruan. Jakina da urte asko urtean hitz direla bai Irunen eta baita Hondarribian ere bi alarde, bi desfile ospatzen direla. Emazteak soldadu bezala eta baita kantinera bezala onartzen ditu batek, besteak beste eta tradizionalak alaxe ezagutua denak aldiz Ba, kantinera figura hutsarekin eh, onartzen ditu. Aurtengoan ez dugu horren inguruko azalpen orokor bat egiteko asmoagatik eginen elkarrezketa hau izan ere aurtengoan, ba, beste behin ere gatazka nagusitu zen eh, larunbat arratsaldean ondarrebian iralaren sortzia izaten da beti ondarrebiane eh, alarde eguna eta Jaizkibel konpaini da, bainezkak eta baita mutiak onartzen dituena. Bertako kapitaina dugu gurekin, hemen estudioan, izaskun larruskain, arratxaleon. Arratxaleon. Zer moduz? Ondo, gobeto orain. Bai. Bai. Elkar ulertzen, saiatuko gara eta entzuleri azaltzen, e, bai, zer den e, alardea, izan ere iparralde osoan entzuten gaituzte, eta zer pasatzen den, zergatik atazka, polemikak, beraz e, da, bi desfile e, ospatzen direla eta batean gizon eta emakumeak parte hartzen dutela. Beste analiz, e, biek ere, baina emakumeak e, figura soil batean, ez da, kantinera bezala. Bai, hori da, e, alardea, Ondarribiko alardean, e, hor ratetzen dira e, gizonak eta konpainia bakoitzeko emakume bat. Uhum. Eta bakarrikan alduta hori, eman emakume hori. E, gu ez gara alarde bat, gu gera konpainia bat, nun atetzen garen emakumeak eta gizonak, eta nahi duguna da alarde hortan parte hartu. Hor guk eskatzen deguna da hori, ba parte hartu nahi dugula, ba beste harritarrok bezala bederatzirun eta laurogeita hamabostean, e, gutxi gorabera urte hartan izan zen emakume batzuk eta baita gizon batzuk ere esan zutenak, ba, hemendik aurrera parekietasuneze atera nahi dugu guk ere eta gerosztik kalapita nagussitzen da. Egun horretan irunen badirudi gauzake baretu edo kakotxaran normalizatuago daudela, naiz eta tira batzun helburua ezten betez, izan ere mm -hmm. alarde bakar bat egitea baitzen eh, astapen hartako naia eta ondarrเบียน aldiz eh, beti sailagoa izaten da debeko asko jo hutsuez salaketak egon dira eh, irainak ere hor egoten dira eta aurten eh, aukera zenuten irriparre batekin hasteko eguna inoiz baina gehiago sinetelako konpainean bai e, egilla da ondarbiko eta egoera eta irungo egoera astula sarrikusirik E, irunen bi daude eta urte hauetan ba, gauza xamurtzen jun da, eta iztillo bono ez. Buia txiki batzuk gelditzen dioen dikaren ere kale nagusian arratzalean. Beste laztago, e, eta beno betidanik ere jokaera desberdina izan da. Ondarbin asieratikan oso gogorra izan da, oso bortitza, e, eta e, diferentzia nagusiana da, ondarbin inork estu lauri oztopatu hori onartu du, udalako onartu du, denako onartu dute hori urtero-urtero. Eta normaltzat jotzen da, gauz bat ez dena normala. Eh? Lehenengo urtetan ere, gure helburua izaten zen, bueno, izaten zen ez, gure elburua ja lortu genunian pasatzea kalenaguzia, guretzako izan zen, pff, el triunfo ez, eta askinen ez genuen ez errekin, zen ez dugu parte hartzen nora indikan, bina guretzako izan zen oso oso importantia, naizta pasa pasa ginen moduan. Urrenortan berriro topatu gehi eman gauza behardinakin, hirugarren e, ez naiz ondoitztzen urte batean ja lortu genuen kenzia plastikoak, E, karnu zituzten eta jarri ziguten ordu Mouse, eta plastikori bai, joie eta nire gogorera ziko dugu e, plastiko beltzori goitik berako hori bai. e, ilegalizatu bai, egin zitzaela. Bai, Ezke zen, e, tu, tu, tu imaginatu tunel bez bat bat batzela zartzen zinen gola, betikan gora eta ondikan, barrundikan egiten zizuten nahi zuten gauz guztillak mm -hmm. jo iztuko, jartzen zituten itxasontziko sirenak imaginatu zesara eta osa zen gauz bat jasanez e, zina. Binen guian lortzen bagen unpasatzen, ba, gudzin ez ez ez denunan, zer dugu. Egila zen, pentsatzen genuen hori etzela, zenda, vamos, ez zela errepikatuko, zen da, vamos, totalmenti... Ez zenuten, espero, ez, ez, urtetik urterako eta, irudi batzen. Lehenen gurtia ez denunan bueno, bitu, ja, indute, indute, ez dakitzen, bueno, lotzatu eta dengo dia, bakeba. Urretan berriz. Gurtian, berriz. E, norbaitek, Norbaitec momentu horretan da Norbait hori alda izan alkatea, Salatuz basun hori, multuago ezin da onartu. Ni eske iñes ez de orientzun gure alkateari, holako oraingo eta lenguari ere. Mm holako -hmm. oso zer esaten. Ordun, impunitate guzilarekin jarraitu dute urtero urtero eta ahonditzen. Mm Herrigea -hmm. jonda lasaitzen. Eh, ditugu anditugu iskanbila hoeie kalen nagusian. Kalen nagusia pasata gero ez dago esarres. Batzuk ez dute igual kasorik eingo, bion gehiengoa bat gaur egun begiratzen digu, agurtzen du gure kantinera ere. Orduan, gelditzen da hor, nukleo gogor bat eta gero herriko neskatzak kantinera tera nahi dutenak. Horpuntuak egiten, banoizpai kantinera tetzeko. Bai. Izan ere, esplikatuko dugu, e, zuk esan bezala, alarde tradizionala, hainbat e, taldek, bai. hainbat konpainiek osatzen dutela, eta jaizkibel orain goz, konpainia bakar Daka. bat da. Eta e, alarde guna baino lehen, kaleetan barrena, egun batzuk lehenago, ba txai eta kalera mm -hmm. tera zarete, eta ba, okerrez banago ia ere, hainbat kaletatik pasatzea debekatua izan zitza baina beti ereskatuz bakearen e, izenean edo ez? Deuz ez gertatu ez edin Hori da, mm. eiaz e, erabakizun barne zaiak e, arriskutsua zela guretzako eta hor du